Розділ 27 Джил зупинилася, витягла з переповненої шафи халат і поспішила до вітальні, щоб впустити місіс Пайвонський. «Проходь, Люба. Ми швиденько прийняли ванну. Він зараз прийде. Я принесу тобі випити, потім зможеш випити ще у ванні, якщо захочеш. Там вдосталь гарячої води». Я прийняла душ після того, як вклала солоденьку булочку в ліжко. «Але так, залюбки прийму ванну. Проте, Джилл, крихітко, я прийшла сюди не для того, щоб скористатися вашою ванною. Я прийшла, бо засмучена, що ви покидаєте виставу. Ми не втратимо зв'язок». Джилл займалася склянками. Готель був до такої міри старим, що у номері для молодят був навіть власний автомат з кубиками льоду. Проте нічний офіціант, гарно навчений та оплачений, залишив картонну коробку з кубиками льоду. «Тім мав рацію, і ти це знаєш. Ми з Майком мали б допрацювати виставу перед тим, як виступати в кінці. Ваша вистава нормальна, хіба що їй би не завадили кілька жартів, але... Привіт, Смітті!» Коли зайшов Майк, вона подала йому руку в рукавичці. Місіс Пайвонський завжди надягала рукавичку за межами ярмарку, а також сукню з високим коміром і панчохи. Коли вона так одягалася, то мала вигляд досить перстойної вдови середнього віку, який вдалося зберегти гарну фігуру, попри свої роки. І виглядала так, бо й насправді була такою. «Я саме говорила Джилл», – продовжила вона, – «що у вас чудова вистава». Майк спокійно посміхнувся. «Тепер, Пат, тобі більше не потрібно обманювати нас. Вона жахлива, і ми це знаємо». «Ні, це не так, Любчику. Ну, можливо, потрібно щось додати, щоб оживити виступ. Кілька жартів, чи... Ну, добре, ви можете трохи вкоротити костюм Джил. У тебе просто непристойно гарна фігура, голубко». Джил похитала головою. «Цього не буде». Що ж, якось я бачила фокусника, що привів із собою асистентку, вбрану в стилі яскравих дев'яностих. Вісімсот дев'яностих. Тоді не показували навіть ніг. Потім він змушував зникати один предмет туалету за іншим. Дурням сподобалося. Проте не зрозумійте мене неправильно, Любі, нічого грубого. Вона закінчувала... О, майже так само, як одягнена ти зараз. «Патті!» Чесно відповіла Джил. «Я б виступала й голою, якби копи через це не закривали вистави». Коли вона це сказала, то усвідомила, що саме мала на увазі. І здивувалася тому, як медсестра Бордмен з науковим ступенем, наглядач поверху, дійшла до того, щоб таке ляпнути. Майк, звичайно, і вона була цьому дуже рада. Місіс Пайвонський похитала головою. «Не змогла б, мила». Дурні збунтувалися б. Налий мені іще, імбирного елю, Люба. Проте якщо ти маєш гарну фігуру, чому б не скористатися цим? Як далеко я зайшла б на твою думку, як татуйована жінка, якби не зняла усього, що мені дозволили? Проте зараз, коли ти це говориш, – сказав Майк, – не схоже, щоб тобі було зручно в усьому цьому одязі, пат. Думаю, що система охолодження повітря у цій дірі зіпсувалася щонайменше у 80-х. Сам він був одягнений у світлий халат. Це була його поступка легковажним звичаєм артистичної богеми. Надзвичайна спека, він знав, мала вкрай незначний вплив на нього. Йому достатньо було інколи свідомо регулювати обмін речовин. А надзвичайний холод не впливав на нього взагалі. Проте він знав, що його друг звикла до справжнього комфорту, майже повної відсутності одягу. і використовувала той, що був на ній зараз, щоб прикривати свої татуювання, коли вона була серед простаків. Джил йому це пояснювала. «Чому б тобі не розслабитися? Тут нікого немає, лише ми, кури». Вперше ця фраза з'явилася в анекдоті в журналі «Everybody's Magazine». У 1908 році її вигукнув злодій, що ховався у курнику. Про останню фразу він знав, що то був жарт. Важте використання тоді, коли слід було підкреслити, що друзі лишалися наодинці. Джубал намагався пояснити це йому, проте в нього нічого не вийшло. Проте Майк ретельно запам'ятав, коли і як можна використовувати цю ідіому. «Звісно, Патті», – погодилася Джилл. Якщо у тебе під сукнею нічого немає, я можу дати тобі щось світле та зручне, або ми просто змусимо Майка заплющити очі. Хм, що ж, я б знову надягла один зі своїх костюмів. Тоді не будь впертою з друзями, я візьму твої чоботи. Дозволь мені зняти ці панчохи та взуття. Вона продовжувала говорити, намагаючись придумати, як повернути розмову на релігію, як їй хотілося. Благослови їх, цих дітей, готових стати шукачами. Вона була впевнена і розраховувала на це впродовж усього сезону, на те, що приведе їх до світла. Але не за допомогою одного незапланованого візиту, нанесеного перед тим, як вони поїдуть. Головне у виставах смітті – це те, що спочатку ти повинен дізнатися, чого хочуть дурні. І ти маєш знати, що даєш їм, та як зробити так, щоб їм це сподобалося. Зараз, якби ти був справжнім фокусником. О, я не маю на увазі, що ти невмілий, Любчику, тому що ти дуже майстерний. Вона сховала ретельно прикриту ногу у черевики. Розв'язала пояс і спокійно зняла сукню, дозволивши Джил розстебнути змійку. Я хотіла сказати, що якби твоя магія була справжня, така, наче ти уклав угоду з дияволом. Це було подне Проте дурні знали б, що це продумана спритність рук. Тож ви показуєте їм безтурботну виставу, щоб розпалити їх. Та чи бачили ви колись когось з тих, хто ковтає вогонь разом з гарненькою асистенткою? О, небеса! Гарна дівчина просто відволікає увагу від його дій. Дурні стоять навколо, сподіваючись, що він підпалить себе чи вибухне. Вона стягла сукню через голову. Джил взяла її і поцілувала Патті. «Ти виглядаєш так природно, тітонько Патті? Сідай і насолоджуйся напоєм». «Секунду, голубко!» Місіс Пайвонський так сильно молилася про допомогу. Вона хотіла б бути проповідником, чи хоча б мати ораторський талант. Що ж, її татуювання повинні говорити самі за себе. І вони говоритимуть. Саме тому Джордж і створив їх». Тепер це те, що я показую дурням, а ось це моїм зміям. Проте є дещо важливіше. Хтось із вас коли-небудь дивився? Справді дивився на мої татуювання? Ні, визнала Джил. Гадаю, що ні. Ми не хотіли витріщатися на тебе, як парочка дурнів. Тоді витрищайтеся на мене зараз, дорогенькі. Бо саме тому Джордж благослови Господа його милу душу на небесах і наніс їх на мене, щоб дивитися на них і вивчати. Ось, прямо під підборідтям, сцена народження нашого пророка, святого Архангела Фостера, звичайного невинного немовляти, яке, можливо, і не підозрювало, що небеса мають на нього якісь плани. Проте Янголи знали, як милий грішник сільської школи доглядав за підстреленою бідолашною маленькою пташкою. І вилікував її, і підкинув, щоб вона полетіла неушкодженою. «Бачите будівлю школи позаду? Тепер доведеться трохи перескочити, і мені потрібно буде повернутися спиною. Всі вони дати певної святої події у його житті». Вона пояснила, що Джорджу не вистачало чистого полотна, щоб працювати коли він вперше почав цей твір, бо вони обоє були грішниками, і тому в молодої Патриції було вже багато татуювань. І з якими несамовитими зусиллями та натхненням геніальний Джордж зумів перетворити атаку Перл-Гарбору на кінець світу, а образи Нью-Йорку – на святе місто. Проте, відверто визнала вона, навіть попри те, що кожне окреме зображення священне, йому довелося постаратися, щоб знайти достатньо чистої шкіри, щоб записати на живій плоті свідчення кожної віхи раннього життя нашого пророка. Ось ви бачите, як він проповідує на сходах обурливої богословської семінарії, яка йому відмовила. Тоді Фостера вперше заарештували, і це був початок переслідувань. А навколо, прямо на хребті, ви бачите, як він ламає образи ідолів. А поруч він у в'язниці, і святе світло променем дістає до нього. Потім кілька вірян вдерлися до в'язниці. Преподобний Фостер рано зрозумів, що коли доводиться захищати релігійну свободу, латунні кастети, кийки та готовність битися скопами варті куди більшого від пасивного опору. Він був готовий стати церковним борцем, проте він був ще й тактиком. Серйозні заплановані бійки відбувалися лише там, де важка артилерія була саме на боці Господа. І вони звільнили його, і обмазали дьохтем, і викачали в пер'ї суддю ідолопоклонника, який посадив його туди. Ось тут, спереду. Хм, ви не можете гарно роздивитися. Бюстгалтер майже повністю закриває зображення. «Це сором». Майкла, чого вона хоче?» «Ти знаєш, скажи їй». «Тітонько Патті», – обережно промовила Джил, – «ти хочеш, щоб ми поглянули на всі твої татуювання, чи не так?» «Ну, за словами Тіма, Джордж використав усю мою шкіру, щоб закінчити історію». Якщо Джордж закінчив цю роботу, то я впевнена, що він хотів, щоб її побачили. Знімай свій одяг. Я вже казала, що не була б проти виступати у нашій виставі повністю голою, якби мені дозволили. А це ж просто розвага. Ти ж маєш мету, священну мету. Що ж, добре, якщо ви справді цього хочете. Вона тихо проспівала «Алілуя» і вирішила, що їй допомагає сам Фостер. З його благословенням та з картинами Джорджа вона спонукає цих дітей шукати світло. — Я розстібну. Джил. — Майкле? — Чекай. Місіс Пайвонський дуже здивувалася і навіть злякалася, коли побачила, що її блискучі трусики та бюстгалтер зникли. Проте Джил не здивувалася, коли побачила, що її майже новий халат разом з усім іншим одягом зник у нікуди. Натомість вона майже здивувалася, коли зник також і халат Майка. Вона справедливо списала це на його гарні котячі манери. Місіс Пайвонський закрила вуста рукою. Їй перехопило подих. Джил одразу ж обійняла її. — Годі, Годі, Люба, все добре, ніхто не постраждав. Вона повернула голову і сказала. — Майку, ти це зробив, тобі й пояснювати. — Так, Джил. — Пад... «Що, Смітті? Не так давно ти казала, що я не справжній фокусник, що мої трюки – просто спритність рук. Ти збиралася зняти одяг, тож я і зняв його для тебе». «Але як? І де він?» «Там же, де й халат жил і мій. Він зник». «Проте не засмучуйся, Патті. Ми замінимо його. Вдвічі більшою кількістю і вдвічі кращою». Майку, тобі не слід було цього робити. Вибач, Джил, я крокнув, що це було правильно. Ну, гадаю, що так. Джил вирішила, що тітонька Патті не дуже засмутилася. І точно нікому нічого не розкаже. Адже вона артистка. Місіс Пайвонський не засмучувала ні втрата двох предметів одягу, ні її оголеність, ані оголеність цих двох. Проте її дуже хвилювала теологічна проблема, що, як їй здавалося, розташовувалася за межами її розуміння. «Смітті, це була справжня магія?» «Думаю, що це саме те, що ти сказала», – погодився він, використовуючи слова якнайточніше. «Я б радше назвала це дивом», – різко відповіла вона. «Можеш називати це так, якщо захочеш». Проте це не спритність рук. Я знаю, ти не був поруч зі мною. Вона, та, хто щодня тримала в руках живих кобер, хто не раз піднімала голими руками огидних п'яниць, і вони потім про це жалкували, не боялася. Патриція Пайвонські не боялася й самого диявола. Її підтримувала віра в те, що вона врятована і таким чином невразлива для диявола. Проте її непокоїла безпека її друзів. «Смітті, подивися мені у вічі. Ти уклав угоду з дияволом?» «Ні, пад, не укладав». Вона не зводила з нього очей, потім промовила. «Ти не брешеш. Він не вміє брехати, тітонько То Тож це диво. Смітті, ти святий?» «Я не знаю, пад». Архангел Фостер не знав, що він святий, аж доки не став підлітком. Навіть попри те, що здійснив до того часу багато див. Проте ти святий. Я відчуваю це. Вона замислилася. Гадаю, що відчула це ще тоді, коли вперше тебе зустріла. Я не знаю, Пат. Думаю, що це можливо, погодилася Джил. Проте він і справді не знає. Майкле... Думаю, ми вже розповіли забагато для того, щоб не розповісти усе. «Майкл», – несподівано повторила Патті, – «Архангел Михаїл, який зійшов до нас у людському тілі». «Тітонько Патті, будь ласка, якщо й так, то він цього не знає». Йому й не обов'язково знати. Господь здійснює дива по-своєму». «Тітонько Патті, чи не були б ви такі ласкаві трохи почекати і дати щось сказати мені?» За кілька хвилин місіс Пайвонський визнала, що Майк і справді людина з Марса. Вона погодилася вважати його людиною і поводитися з ним, як з людиною. Хоч у глибині душі вона вірила у своє припущення щодо його походження, а також у те, чому він опинився на землі, пояснюючи, туманно, як на думку Джил, що Фостер був і справді людиною, поки жив на землі. Проте він також завжди був і архангелом, навіть попри те, що сам цього не знав. Якщо Джулі Майкл наполягали на тому, що вони врятовані, вона поводитиметься з ними так, як вони просили, адже шляхи господні несповідимі. «Думаю, що ти можеш справедливо назвати нас шукачами», сказав їй Майк. «Тоді цього достатньо, мої любі. Я впевнена, що ви врятовані, адже сам Фостер був в юності шукачем». «Я допоможу!» Вона взяла участь у ще одному незначному диві. Вони сіли на килимі у коло. Джил лягла на спину і подумки запропонувала це ж саме Майкові. Без жодних заклинань, без просторадла, яке б могло прикривати сталевий стержень. Майк підняв її догори. Патриція спостерігала за цим зі спокійною радістю, переконана в тому, що її удостоїли честі бачити диво. Пад. Ляж на підлогу, сказав Майк. Вона лягла без заперечень. Так охоче, наче він був сам Фостер. Джил повернула голову. Майку, може ти спочатку опустиш мене? Ні, я не можу цього зробити. Місіс Пайвонський відчула, як її обережно підіймають. Її це не налякало. Вона просто відчула непереборний релігійний захват схожий на удар блискавки у поперек. Сила, якої вона не знала, відколи була молодою дівчиною, така, ніби до неї торкнувся сам Святий Фостер. Це змусило її розплакатися. Коли Майк підсунув їх ближче одна до одної, і Джил взяла її за руку, сльози полилися сильніше. Проте вона лише злегка схлипувала від радості. Через якийсь час він обережно пустив їх на підлогу, і, як і думав, зарозумів, що зовсім не втомився. Він не міг згадати, коли востаннє був утомлений. Джил заговорила до нього. «Майку, нам потрібна склянка води». «Що?» «Так», – подумки відповіла вона. «І?» «Прекрасна необхідність. Як думаєш, чому вона перейшла сюди?» «Я знав. Не був упевнений, що ти знаєш. І схвалиш». «Мій брате! Моє власне я!» «Мій брате!» Майк не підводився, щоб принести води. Він відправив склянку з таці з напоями у ванну, наповнив її з-під крану і повернув у руки Джил. Місіс Пайвонський спостерігала майже зацікавлено, проте неуважно. Зараз вона була за межею здивування. Джил взяла склянку і промовила до місіс Пайвонський. «Тітонько Патті, це щось на кшталт хрещення і одруження. Це марсіанське. Це означає, що ти довіряєш нам, а ми довіряємо тобі. І ми можемо розказувати тобі все, а ти можеш розказувати усе нам. І що ми завжди будемо партнерами, зараз і вічно. Це дуже серйозно. І зробивши це раз – потім це вже ніколи не можна зруйнувати. Якщо ти зруйнуєш цей зв'язок, то ми муситимемо померти. Одразу ж. Врятовані чи ні. Якщо ми зруйнуємо. Але ми цього не зробимо. Проте тобі не обов'язково розділяти з нами воду, якщо ти не хочеш. І ми залишимося друзями. Зараз, якщо це хоч якось суперечить твоїй вірі, не роби цього. Ми не належимо до твоєї церкви навіть якщо ти вважаєш інакше. І, можливо, ніколи не належатимемо. Шукачі – це найбільше з того, що ти можеш сказати, щоб назвати нас. Майку. Ми грокаємо, – погодився він. Пат, Джил говорить правильно. Хотів би я, щоб ми могли сказати це тобі марсіанською. Так було б зрозуміліше. Проте це все, що під собою розуміє одруження. І це домовленість, значно більша від нього. Ми можемо запропонувати тобі воду. Проте, якщо є хоч якась причина у твоїй релігії чи у твоєму серці, щоб не приймати її, не пий. Патриція Пайвонський глибоко вдихнула. Вона вже приймала такі рішення раніше, під наглядом свого чоловіка, і не злякалася. Та хто вона така, щоб відмовляти святому? І його благословенній нареченій. «Я хочу цього», – рішуче сказала вона. Джил зробила ковток. «Ми стали ближчими», – вона передала склянку Майку. Він глянув на Джил, потім на Патрицію. «Дякую тобі за воду, мій брате», – зробив ковток. «Пат, я даю тобі воду життя. Можеш завжди пити глибоко». І передав склянку їй. Патриція взяла склянку. Дякую. Дякую вам, о мої любі. Вода життя. О, я люблю вас обох. Вона спрагло випила води. Джил взяла в неї склянку і допила те, що залишилося. Тепер ми стали ближчими, мої брати. Джил. Зараз. Майкл підняв свого нового брата переніс її і обережно поклав на ліжко. Валентин Майкл Сміт грокнув, коли вперше повно пізнав, що фізичне кохання людей, дуже людське і дуже фізичне, не було простою необхідністю задля запліднення. Так само, як не було просто ритуалом, потрібним для того, щоб стати ближчими. Сам акт був зближенням, дуже великою чеснотою. І наскільки йому було відомо, Цього не знали навіть старішини його колишнього народу. Він все ще грокав це, за кожної можливості намагаючись грокнути з усією повнотою. Та він вже давно подолав усілякий страх у своєму яретичному припущенні, що навіть старішини не знають цього задоволення. Він грокнув, що оце його новий народ має унікальну духовну глибину. З радістю він намагався виміряти цю глибину не маючи жодних заборон з дитинства, які могли б викликати у нього почуття провини чи якусь відразу. Його людські вчителі надзвичайно гарно зуміли навчити його, не зруйнувавши його чистоту. Джил була дуже задоволена та зовсім не здивована тим, що тітонька Патті прийняла як неминучий та необхідний з відвертою повнотою той факт, що розділення води з майком – дуже давня марсіанська церемонія, яка одразу ж призведе до розділення з самим Майком давнього людського ритуалу. Джил трохи здивувало, хоч так само і порадувало, що Пат так само спокійно сприймала все навіть тоді, коли новому водному брату показали, що Майк був здатний творити більші дива, ніж здавалося раніше. Але тоді Джил ще не знала, що Патриція Пайвонська вже зустрічала святого раніше і що Патриція очікувала більшого від святого. Сама Джил була просто щаслива, що вони досягли точки на перетині кривих і обрали правильну дію. І була надзвичайно щаслива стати ближчою, оскільки точка перетину була визначена. Про все це вона думала марсіанською. Коли вони відпочивали, Майк догоджав Патті, купаючи її за допомогою телекінезу. А Джил сиділа на краю ванни і скрикувала, хихочучи разом із старшою жінкою. Це була просто гра, дуже людська, зовсім не марсіанська. Якось Майк так само скупав Джил. Радше через лінь, щоб не підійматися з води. І так чи інакше випадково. Тепер це перетворилося на традицію. І Джил хотіла, щоб про неї на власному досвіді дізналася і Патті, Джил із задоволенням спостерігала за обличчям Патті, коли та зрозуміла, що її розтирають м'які, невидимі руки. За якийсь час вона за одну мить висохла, без рушника чи поруху повітря. Патриція моргнула. «Після цього мені потрібно випити. Багато. Звичайно, дорогенька. І я все одно хочу показати вам свої татуювання. Їх усі». Патриція вийшла вслід за Джил у вітальню, а за нею – Майк. Вони зупинилися посеред килому. «Але спочатку подивися на мене. Подивися на мене, а не на мої татуювання. Що ти бачиш?» Злегка шкодуючи, Майк подумки стер її тату та глянув на свого нового брата без її прикрас. Йому дуже сподобалися її татуювання, вони були особисто її, виділяли її та робили собою. Йому здавалося, що ці тату злегка додають їй марсіанського смаку, оскільки вона не мала невиразної схожості з більшістю людей. Він уже запам'ятав їх усі і розмірковував над тим, що під задоволенням теж зробив би собі татуювання по всьому тілу. Щойно грокне, що на них має бути зображено. Життя його батька? Водного брата Джубала. Йому потрібно над цим подумати. Він обговорить це з Джил. І вона, напевне, теж захоче зробити тату. Які візерунки зробили б Джил ще прекраснішою? Так само, як парфуми підсилили запах Джил, не змінюючи його. Те, що він побачив, коли глянув на Пад без її татуювань, йому сподобалося. Проте не так сильно. Вона виглядала так, як має виглядати жінка. Майк все ще не грокнув колекцію картинок Дюка. Вони були цікаві. Вони пояснили Майку, що існує без жінок різних розмірів, форм, пропорцій та кольорів. Окрім того, він дізнався й про те, що існує певна різноманітність у акробатиці, яка є частиною фізичної любові. Проте, вивчивши ці прості факти, він здавалося, грокнув, що більше не зможе нічого навчитися з картинок Дюка. Раннє виховання сформувало в майку дуже точного спостерігача за допомогою зору та інших відчуттів. Проте те ж саме виховання зробило його нечутливим до ледь вловимого задоволення вуаєризму. Не тому, що жінки, включно з найвиразнішою Патрицією Пайвонські, не збуджували його сексуально, а тому, що причиною цьому було не їх споглядання. За відчуттями, більшою мірою нюховими та дотиковими, він був напівмарсіанин і напівлюдина. А паралельний людському рефлексу марсіан, ледь помітний, як чхання, що виступав спусковим гачком, активували лише у відведений йому час. Те, що можна було назвати сексом марсіанською, було приблизно таким же романтичним, як внутрішньовенне годування. Проте, оскільки його попросили глянути на неї без її татуювань, Майк зосередив увагу на тій Патриції, яку вже і так знав. Вона мала власне обличчя, відзначене красою її життя. Вона мала, як він побачив з легким здивуванням, власне обличчя навіть більше, ніж Джил. І це змушувало його відчувати, що пад щось навіть більше за те почуття, яке він ще називав любов'ю і для якого проте використовував особливу марсіанську ідею. У неї також був і власний аромат, і власний голос, як і у всіх людей. Її голос був хрипким, і йому подобалося слухати її, навіть коли він не грокав значення того, що вона казала. Її аромат змішувався, він знав, з слідами гіркого мускусу від щоденних контактів зі зміями, що його не вдавалося змити. Він не прибрав його. Змії Пат були частиною її самої, так само, як і її тату. Майкові подобалися змії Пат, і він міг абсолютно безпечно тримати отруйних, навіть не розтягуючи час, щоб передбачити та уникнути їхніх укусів. Вони грокали з ним. Він насолоджувався їхніми невинними, безжальними думками. Це нагадувало йому про дім. Окрім пат, Майк був єдиним, хто міг тримати солоденьку булочку із задоволенням для самої боа конструктора Якщо було потрібно, щоб її взяв хтось інший, вона зазвичай зберігала свою звичну апатію. Проте Майка вона сприймала як заміну пат. Майк дозволив малюнкам з'явитися знову. Джил дивилася на неї і дивувалася. нащо тітонька патті ще від самого початку взагалі дозволила зробити собі тату. Вона б виглядала справді милою, якби не була стрептизаркою на ярмарку. Проте вона любила тітоньку Патті за те, якою вона була, а не за те, як вона виглядала. І, звичайно ж, це забезпечувало їй стабільне життя. Щонайменше, доки вона не стане такою старою та виснаженою, що дурні не платитимуть, щоб глянути на неї, навіть якби всі ці татуювання були підписані Рембрандтом. Вона сподівалася, що Патті відкладала кругленьку суму. Але потім згадала, що тітонька Патті тепер була однією з водних братів Майка. І її теж, звичайно. А незліченні статки Майка забезпечували Пат впевнену старість. Джил стало тепліше від цієї думки. — Ну, — повторила місіс Пайвонський, — що ти бачиш? Скільки мені років, Майку? — Не знаю. Просто відповів він. «Вгадай!» «Я не можу вгадати, пат. «О, спробуй! Ти не образиш мене!» «Патті!» – ставила Джил. «Він і справді має на увазі, що не може вгадати. У нього ще не було можливості навчитися судити про вік. Ти ж знаєш, як мало часу він провів на землі. До того ж, Майк думає марсіанськими роками та марсіанськими величинами». Якщо це час чи геометрична фігура, я маю перекласти їх для нього. Що ж, вгадай ти, Любонько. Будь чесною. Джил знову подивилася на Патті, розглядаючи її підтягнуте тіло, а також руки, горло та кутики очей. Потім відняла від своєї здогадки п'ять років, попри марсіанську відвертість, яку вона була винна водному брату. «Ммм...» Близько тридцяти, плюс-мінус рік. Місіс Пайвонський тріумфально засміялася. Ось вам і нагорода від істинної віри, мої любі. Джил, Любонько, мені вже за сорок. А от наскільки за сорок, не скажу. Я припинила рахувати. Ззовні і не скажеш. Знаю. Ось що щастя робить для тебе, голубко. Після народження першої дитини я дозволила своїй фігурі зникнути. Я була схожа на бляшанку. Вони вигадали слово, яке гарно мені підходило. Обширна. Живіт здавався як на чотири місяці, чи й гірше. Груди обвисли, а я ніколи їх не підтягувала. Ви не повинні мені вірити. Звісно, я знаю, що гарні пластичні хірурги не залишають шрамів. Проте, Люба, на мені це було б помітно. Це б пошкодило більшу частину двох моїх татуювань. І тоді я побачила світло, переродилася. Жодних вправ чи дієт, я й досі їм як свиня, і ви це знаєте. Щастя, Люба, ідеальне щастя, Господнє, завдяки допомозі благословенного Фостера. Це неймовірно, сказала Джил, і саме це вона мала на увазі. Вона знала жінок, яким вдалося зберегти фігуру так само. І вона рішуче мала намір зберегти свою. Але в кожному разі завдяки значним зусиллям. Вона знала, що тітонька Патті говорить правду про дієти та вправи. Щонайменше впродовж того часу, відколи вони познайомилися. А як хірургічна медсестра, Джил знала напевно, що іде вирізали у втручанні з підтягування грудей. Однак ці татуювання ніколи не знали скальпеля. Та майка це не вразило. Він дійшов переконливого висновку, що Пат навчилася думати своїм тілом. І хотіла цього, незалежно від того, чи приписує вона це Фостеру, чи ні. Він все ще намагався навчити Джил такому контролю. Проте знав, що їй доведеться покращити знання марсіанської, щоб ідеально опанувати його. Без поспіху. Очікування завершить процес. Пат продовжувала говорити. «Я хочу, щоб ви побачили, що для мене зробила віра. Проте це ззовні. Справжня зміна всередині. Щастя. Я повинна спробувати розповісти вам про нього. Добрий Господь знає, що в мене немає ні духовного сану, ні дару ораторського мистецтва. Та я спробую. І тоді я відповім на усі ваші питання, якщо зможу». Перше, що ви маєте прийняти, це те, що всі інші так звані церкви – це пастки диявола. Наш любий Ісус проповідував істинну віру. Так сказав Фостер. І я вірю, що так було насправді. Проте впродовж темних часів його слова навмисно перекрутили, додали та змінили, аж до такої міри, що і сам Ісус би їх не впізнав. І тому на землю відправили Фостера щоб виголосити нове откровення та виправити і очистити їх знову. Патриція Пайвонський підняла пальця і несподівано стала приголомшливо схожою на жрицю, вбрану лише в свої чесноти та містичні символи. Бог хоче, щоб ми були щасливі. Він наповнив світ речами, які роблять нас щасливими, якщо тільки ми бачимо світло. Чи дозволив би Господь виноградному соку перетворитися на вино, якби Він не хотів, щоб ми його пили і були радісними? Він міг легко лишити його виноградним соком, чи одразу перетворити на оцет, від якого ніхто б радісно не хихотів. Хіба це не істина? Звичайно, Він не мав на увазі, що тобі слід напиватися до чортиків, бити дружину та покидати дітей. Проте Він дав нам гарні речі, щоб ми ними користувалися, не зловживаючи. І не ігнорували їх. Але якщо тобі хочеться випити одну чарку, або й шість, серед друзів, які теж побачили світло, і якщо через це ти захочеш стрибати, танцювати та дякувати Господу за Його доброту, то чому ні? Бог створив алкоголь, і Він створив ноги. І Він створив їх так, щоб ти міг користуватися ними одночасно. І бути щасливим. Вона замовкла, а потім продовжила. Налий мені ще, Люба, проповідування викликає спрагу. Тут потрібен не імбирний ель, а гарне житнє віскі. І це ще не все. Якби Господь не хотів, щоб на жінок дивилися, Він би зробив їх потворними. Це справедливо, чи не так? Господь не мухлює. Він встановлює правила сам. Він не підлаштовує все так, щоб дурень не зміг виграти, як це буває з підкрученим колесом в гральному автоматі в глухому містечку. Добре. Господь хоче, щоб ми були щасливі. І говорить нам, любіть одне одного. Любіть змію, якщо бідолашній потрібна любов. Любіть сусіда, якщо він побачив світло і має в своєму серці любов. І не подавай твоєї руки лише грішникам і приплічникам сатани які хочуть збити тебе з визначеного шляху та штовхнути в безодню. Та під любов'ю Він не мав на увазі одержиму любов божевільної тітоньки, через яку боїшся підняти погляд від книги гімнів, через страх побачити спокус у плоті. Якби Бог ненавидів плоть, навіщо йому створювати її стільки? Господь не боягус. Він створив великий каньйон та комети, що пролітають небом. Циклони жеребців і землетруси. Тож, чи здатний Бог, який зміг усе це зробити, розвернутися на 180 градусів і намочити свої штани, лише тому, що якась юна дівуля злегка нахилилася, а чоловік побачив її цицьки? Тобі видніше, Любонько, і мені теж. Коли Бог сказав нам любити, Він не обманював нас. Він мав це на увазі. Любити маленьких немовлят, які беззупинно змінюються. І любити сильних, смердючих чоловіків, щоб було більше маленьких немовлят, щоб їх любити. А між цим продовжувати любити, тому що це так прекрасно. Звичайно, це не означає розмінюватися, втрачати почуття міри. Ну, це якби я випила пляшку житнього віскі і побила копа. Ти не можеш продавати любов і не можеш купити щастя бо у них немає цінників. А якщо ти думаєш, що є, то перед тобою відкрита дорога в пекло. Але якщо ти віддаватимеш з відкритим серцем та отримуватимеш те, що Господь має у необмеженій кількості, диявол не зможе торкнутися тебе. Гроші? Вона глянула на Джил. Любонько, ти розділила воду з кимось, скажімо, за мільйон доларів, чи постав 10 мільйонів, оплата довільна. Звичайно, ні. Майкле, ти це грокаєш? Майже з усією повнотою, Джилл. Зачекай. Бачиш, дорогенька, я знаю, що малося на увазі. Я знала, що любов у воді. Ви, шукачі, дуже близькі до світла. Проте, оскільки ви двоє, з любові, що є у вас, розділили воду і стали ближчими, як сказав Майкл то я можу сказати вам те, чого зазвичай не змогла б сказати шукачеві».